Det svenska utbildningssystemet. Sverige har en tioårig obligatorisk utbildning som omfattar både förskolan och grundskolan. I vanliga fall börjar man förskoleklass vid sex års ålder. Och man delar grundskolan i tre stadier där lågstadiet omfattar årskurs 1-3, mellanstadiet årskurs 4-6 och högstadiet årskurs 7-9. Varje år har eleverna två terminer, höst- och vårterminen. Det har jullov, sommarlov, samt sportlov, påsklov och höstlov. I nionde klass får man välja program till gymnasiet. Gymnasiet pågår i tre år. Alla måste läsa svenska, engelska och matematik. Sedan får studenterna läsa olika ämnen på olika program. Nu för tiden har man sammanlagt 18 nationella program. Det finns både praktiska program och teoretiska program. Efter gymnasiet jobbar eller reser många studenter innan det börjar på högskolan eller universitetet. Så det är ganska vanligt att man är över 25 när man först börjar på högre utbildningen. Man får anmäla sig till en utbildningslinje på högskolan eller universitetet. Och det brukar vara slutbetyg från gymnasiet som bestämmer vem som har rätt att läsa vad. Vissa utbildningar kräver mycket höga betyg. Universitetet är gratis för svenska studenter och de flesta finansierar sina studier med studielån. När man har tagit examen, till exempel filosofikandidat, kan man söka till en forskarutbildning för att ta doktorsexamen.